Na se, Sama, a to, a to, Sama, to, My jsme včera vysvětlili to, že tyto čtyři elementy třeba pochopit, kontemplovat u nich, meditovat o nich na základě pochopení závislého vznikání. A závislé vznikání je důležité pochopit, je vlastně v souladu a je pravda toho, co se děje v přírodě. My jsme části přírody, příroda jsme my, my jsme čtyři elementy, příroda jsou čtyři elementy a my jsme závislé vznikání, příroda je závislé vznikání. My už žijeme v jednom světě, od kterého jsme se rozdělili sami svým nesprávně rozdělujícím myšlením. Je tomu tak? Teď tyto Elementy to třeba pochopit, to jsou přírodní jevy. A všechny jejich, jejich vlastnosti, jejich jak jsme řekli, rasa, funkce, jejich manifestace, jejich příčiny jsou všecko v rámci přírody. Tak teď doplníme, my jsme začali mluvit o, o zemi a o větru, protože naše meditace začíná vlastnostmi větru a země. Ale teď pomalu, jelikož od zítřka začneme se tež zabývat zbytkem vlastností, které patří ohni a vodě, právě proto je třeba, aby jsme vysvětlili dneska ty aspekty těchto elementů v rámci závislého vznikání, v rámci přírody což jsme my, a což je nás a což je venku, aby jsme měli celek. Tak začneme teď v přirozeném pořadí. První jsme mluvili o zemi, co je lakrana, co je vlastnost země, tvrdost. Tvrdost je spojená s čím? Julie studuje medicínu. Ayurveda to má všechno, v Ayurvedě taky tyhle ty principy. To je tadá. Tadha znamená tuhost. Hm? Teď e, jsme se zmínili o, a meditovali jsme na hrubost. A někdo správně podotknul, že se jedná spíše o drsnost než hrubost. Hm? Teď podle vysvětlení Abidarmy, hrubost je akára. Akára, což se dá, akára se dá nazvat formou nebo aspektem. Tvrdosti. Jestliže cítíme něco, co je hrubé nebo co je drsné, to, co je opak hrubosti, je co? Hladkost, Sladkost. Hm? To, co nám připadá jako drsné, hm? to určitě nebude měkké. Je to tak? Proto vlastně... Drsnost je aspekt tvrdosti. Hm? V tom smyslu, že je, je to tuhost. Hm? A velice koule, která se mi hladká. No, ta, ale ta koule, je sice i cítíš jako hladká, ale na základě, pamatuj, na základě hrubosti tvojí ruky. Hm? Ale hladkost, eh, není jemnost, hladkost není jemnost. Hladkost není Čili všechny tyhle ty vlastnosti pocházejí v závislém vznikání. To je třeba pochopit. V biografii slavného yogi Milrépy, o kterém jste asi slyšeli, hm, který je, je považován v Tibetě a i v Číně, jako jeden z největších joginů, který se v tomto tisíciletí narodili. Tento jogin v hadrech, nosil i v zimě roucho z hedváby nebo z bavlny. A skoro byl nahýba v hadrech, který nosil stále stejnou roubu celý rok. Takový Vagabund přišel do města, kde zrovna jakýsi učenec, geshe, stejně tak jako já tady, vysvětloval abidarmu a vysvětloval elementy a vysvětloval vlastnosti elementů a tak dále, jak jsou popsané v abidarmě. A tvrdil, že vlastnost země je tvrdost, hm? To je stejné. A teď vagabund vzádu někde v hradě se přihlásil, řekl, že jak je to možné? to není pravda. A ho ignoroval, mávnul rukou ten blbec, že brák vagabund, co ten ví. A povídá, drž hubu, <laughs> Nepřerušu. Ale on stále, že hrubost, hrubost, země to není hrubost. No, tak ten geše vedle něho byla skála, to je, to je hrubý nebo ne. A přišel Milrepa a ruka mu prošla toho. <laughs> ruka mu zdí a, bolo, a to není tvrdý. <laughs> Všechno je relativní. A kde je tvrdost, tam je měkost. Ovšem my se učíme Zemi jako tvrdost, protože rasa Země. Teď třeba to pochopit, rasa země, funkce země je co? Je základ. Hm? To je to, co něco, aby něco, něco drželo, musí to mít hmotu. Musí to mít hmotu. Proto se země definuje jako tvrdost a ne jako měkost. A jestliže to má hmotu, pak to může přijímat. Jestliže to nemá hmotnost, tak to nemůže přijímat. A když si představíme hmotnost, představíme si zemi. Je to tak? Naše tělo se skládá větší část z vody, ale přesto, aby ta voda byla měla nějakou formu, potřebujeme zemi, jinak ta voda žádnou formu nebude mít, tak se roztečeme. Přestože většina našeho těla, doktori to je nějak 70, 80 nebokoliv. 80 je voda, my se neroztečeme, protože máme element země. A v některých částech těla je právě evidentnější než v jiných, a proto jsme měli těch 20 částí, kde je víc evidentní. Ale, ale vždy je třeba si uvědomit, že neexistuje žádná zkušenost země bez vody. A neexistuje žádná zkušenost vody bez země. Teď se jedná o proporci. A ta proporce je z velké části. Proporce je definovaná vědomím. Čili vědomí v tom počitku, jak už jsme řekli, z hlediska buddhismu se nedá oddělit počítek tvrdosti od tvrdosti předmětu. Tvrdost předmětu a počítek předmětu je, je, je neoddělitelný. Teď vlankáva hře sutra, kterou tak David má rád, tam je napsáno, že každý ze čtyř elementů, země, voda a tak dále, má jinou vlastnost. Přesto existují neoddělitelně od sebe v každém momentu. Proto Lankávatára učí, že nejsou nic jiného než prázdnota. Jak může něco, co má absolutně odlišné vlastnosti, držet pohromadě, protože je to prázdnota. A to je právě, co se snažil Milrepa ukázat tomu učencovi, který byl velice hrdý na svý znalosti a jako většina učenců je, ale neměl realizaci čtyř elementů jakožto prázdnoty. Právě my si musíme uvědomit, že ta meditace, kterou provádíme, je meditace za účelem realizace prázdnoty a hmotnosti. Proto je třeba teď, jak ty vlastnosti, tato meditace není lehká, ale jak se ty vlastnosti začínají akumulovat, přicházejí pohromadě, tak je třeba začít je vidět v tom smyslu, že. Jelikož my se koncentrujeme na tuto vlastnost, ta vlastnost vyjde do, do popředí, a ostatní vlastnosti tam ale jsou. To neznamená, že tam nejsou. Ale když věnujeme pozornost jedné věci, ty ostatní vlastnosti se vyprázdní. Proč mohl Milleripa jít rukou do skály? Protože tento princip pochopil ne intelektuálně, ale meditací. Z hlediska obzvláště v Mahajanovém učení je obzvláště důraz na to, že právě hmotnost je prázdná. Hmotnost je prázdnota. Jestliže poznáme hmotnost jako prázdnotu, pak poznat prázdnotu vědomí je jednoduché. Jestliže nepoznáme prázdnotu hmotnosti, budeme stále vázaný na naše intelektuální představy a ty nás vždycky jako obvykle povedou do pomílených představ. Tak tedy chuť neboli funkce země je to, že je základem na tomto základu, se staví. Bez toho základu se nic nepostaví. Naše tělo se taky postaví na základě země. Kdyby nebyla země, tak se nepostaví. A to, co cítíme, když stojíme, tak to není nic jiného. Tam je predominantní země, tvrdost. Že? A na základě této tvrdosti pak stojí ty ostatní elementy. Můžeme je zkoumat. Kdyby tam ta tvrdost nebyla, tak jak bychom je zkoumali? No a tím pádem, že základ tvrdosti, jak, jak jsem řekl, je tuhost, něco je tuhé, čili má schopnost být podkladem něčeho. Být podkladem něčeho, to znamená přijímat něco. A proč může přijímat? Právě proto, že je to spojený s s vodou, s ohněm a s větrem. Kdyby to nebylo spojeno s těmito prvky, tak by to nemohlo přijímat. Proto, když takhle meditujeme, bude to otevření toho, právě, že odlišné vlastnosti existují pohromadě. Ale my je nechcem pohromadě. My je chceme buď červený nebo bílý, nebo takový, nebo onaký, hm? A teď jdeme k vodě. Hm? Když si představíme vodu, nebo když cítíme vodu, cítíme co? Tok, něco, tomu se říká v Páli Pagaharana. Pagaharana znamená vlastně, že něco zurčí, hm? Něco jako sítem, hm? něco prolíná. Pagárano hm? je vlastně prolínání. Prolínání tekutost ve smyslu prosakování. A proto manifestace, tedy proto funkce vody je co bruhana. Brůhana znamená, že všechno roste. Kde je voda, je růst. Kde voda není, splasknou se. Teď, když se podíváte na tlustýho člověka, zeptejte se Šínko, ona se s tím zabývá, tak vlastně celý ty tuky a to, co má, ta přibytečná váha, to není nic jiného než voda, hm? kterou tělo nemůže vztrebat prostě. Když zalejete kytky, no, začnou se rozrůstat. Když je nebudete zalévat, co se stane? Uvadnou. Tak je to s tělem, tak je to s počítky těla a voda tedy je, její vlastnost je, že prosakuje. Pagaharana se dá přeložit jako prosakovat. Prosakování je to štok, že jo? Vlastnost je prosakování, její funkce je, že všechno nechává růst. Kde je voda, všechno roste. Jak v přírodě venku, tak i v přírodě uvnitř. To jsou všechno přírodní observace, které jsou pak stravované meditací. A stravovány tak, že člověk pozná nejáství hm? hmotnosti v sobě i venku. A teď. Vagaharana, bruhana a eh, manifestace vody je co? Manifestace vody je právě koheze. Hm? Soudržnost. Soudržnost. Teď v samjuta Nikája je, je krásná sutra, kde je vysvětlováno, že naše vědomí je semeno, hm? eh, Čtyři ostatní agregáty, to znamená hmotnost, pocity, vnímání a vůle s faktorami vůle, je země, na který toto semeno stojí, a voda je vláha, která je potřeba k růstu. A tato vláha je co? Chtíč. Tím pádem, tímto chtíčem, co se stává? První základ. Růst. A teď přichází kolega vody. Kdo je kolega vody? Oheň. Ty jsou nejlepší, prátelé. A kolega vody má jakou vlastnost? Teplo. První je teplo. A dá se říci teplota, hm? protože i chlad je teplota. Zde vidíte nejasný ten rozdíl mezi těžkou stránkou elementu a lehkou stránkou elementu. To se nejlíp vidí na vodě. Těžká voda je co? Těžká voda je, je led hm? a lehká voda je pára. Hm? Kdybychom nazvali tu když vlastně, ta, tam tady jako koheze nebo soudržnost, tak ten protiklad je Je právě to zrčení nebo tok, prosakování. Jelikož tvrdá voda je koheze, měkká voda je prosakuje a teče. A ty jsou vždycky spolu, ty jsou, ty jsou neoddělitelné. Otázka je poměru, že jo? Pardon, a voda v podobě páry, která ani neteče, ani nedrží pohromadě? Je stále voda, protože tam je... je ty charakteristiky vody nemizují stále. I, i v páře je soudržnost. Hm? Jenomže v páře je ten element tepla, hm? právě který rozpouští tu kohezi, ale ta koheze tam zůstává. Čili tyto preměny jsou možné na jakém základě? Na základě prázdnoty. Kdyby nebyla prázdnota, tyto přeměny by nebyly možné. Kdyby tvrdost byla substance, nikdy by se v ve svůj opak nemohla přeměnit. Stejně tak, kdyby kohéze byla substance, nikdy by se nerozpustila a nezačala týct. Substance není nikde jinde, než v našich mozcích. To je třeba pochopit. No to je ta meditace. Teď zase u vody, stejně tak, jako u Země, důvod toho, že vnímáme vodu, to jsou ty ostatní elementy. Kdyby tam nebyly, tak žádnou vodu nevnímám. V té vodě musí, mít, musí být nějaká tvrdost, jemnost, hm? musí být nějaká těžkost, lehkost, hrubost, hladkost. Jinak by to nebyla žádná voda. Musí tam být teplota, Musí tam být pohyb nebo podpírání. Všechno jde dohromady. Jenomže jelikož našim zvykům, díky našim zvykům my vidíme něco jako jednoznačně tak. Žádnýho milupu tady nemáme a mi nám ukázal, že to není jednoznačně tak není. Ale aspoň to můžeme logicky jasně pochopit a pak v meditaci použít. V tomto světě absolutně nic není jednoznačně tak. Teď další element náš kamarád, tedy oheň, už jsme určili jeho vlastnost, což je teplota. A teď. Určíme jeho funkci. Co je jeho funkce? Pari Paripáčana znamená doslova, že něco vaří. Vaří znamená nechává dozrávat. Páčatý je vařit. Oheň je to, co nechává ostatní elementy dozrávat. Když má rostlina vodu, pokud nemá slunce, hm? pokud nemá teplo, tak taky ne, nebude růst. Podmínka k tomu, aby rostla, je tež, aby měla teplo. Pak může dozrát. To jsou všechno přírodní jevy. A všechno je pohromadě. Nic neexistuje odděleně. Čili funkce ohně je to, co nás dovaří, My jsme polotovar a oheň nás dovahí. Jak nás dovahí? Začneme mít čím dál tím víc vrásek. Zbělejí nám vlasy. To všechno je čistá manifestace funkce ohně. Narodíme se baculatý a skončíme jako zvadlí listy. Jenom hm? takže ten starý člověk jako má uh, jako hodně ohně a co má, ho, jako má hodně jako miminu teda? Miminu má hodně ty ty lehké vlastnosti. Hm? A jako vodu nebo? Ty lehké vlastnosti ve všech, ve všech elementech má je v miminu. Pak ty vlastnosti. Nejdůležitější v procesu stárnutí je vítr. Čím více se manifestuje oheň stárnutí, tím více se manifestuje vítr. A ten vítr, stejně tak jako naší Zemi, podle bulistické kosmologie, nakonec nás se. Hm? Pevní nás oheň upeče, tak nás vítr odnese. když jsme polotovali, tak ještě máme čas. Když budete meditovat víc na elementy, všechno to bude jasné. to jsou přírodní jevy Lehce se to mluví, těžce se to dělá. Hm? A teplo je teda těžká vlastnost? Teplo? Teplo je lehká vlastnost, je těžká vlastnost je zima. My cítíme něco jako teplé, protože naše tělo je, je studenější. Že? My cítíme něco jako studené, protože naše tělo je teplejší. Je to tak? Nedá se toho dělit. Otázka je jenom proporce. Třeba co my cítíme jako Studene taková ryba by s náma třeba vůbec nesouhlasila. Hm? Až se naučíte rybímu jazyku, můžete si s těma podiskutovat. Třeba vůbec s váma nebudou souhlasit. Tak to máme co? To máme oheň, ještě funkci jsme skončili a ještě manifestace ohně je Dodávání kvality jemnosti. Teď si, abyste to pochopili, musíte vidět, teď, že všechny ty elementy existují pohromadě. Jestliže to nepochopíte, že existují pohromadě, tak vidíte, eh, že když spálíte něco, hm, tak eh, vlastně taky popel je jemný, Se dá Ale v těle tež. Ta jemnost hm? je daná teplotou. Jestliže nám máme blokády v těle, to, to jsou blokády čeho? To jsou blokády toho, co je tuhé. Hm? Proč je to tuhé? Protože tam se nedostane ten element ohně. A proto, jelikož se tam nedostane ten element ohně, proto to nepoudí. Hm? Jelikož to nepoudí, tak se to zablokuje. Prosím, když oheň rozstaví pevný kov a ten kov začne téct, hm? získá tok, tak právě to je vlastnosti vody. přibírá vlastnosti té ty, ty jemnosti. A jemnost je spojená s vodou též. Vždycky si musíme uvědomit, že tyhle ty elementy jsou stále, stále, stále pohromadě. Jenom proporce se mění. A proporce se může měnit na, na základě principu prázdnoty. Kdyby nebyl princip prázdnoty, nemohla by se měnit proporce. A v meditaci můžeme poznávat, že ta proporce se mění hodně rychle. Naše buňky vyvstávají a odumírají prakticky v každém okamžiku. Vezměte elektronický mikroskop do těla, tak to vidíte úplně jasně. Proto když si Mahatma Gandhi říkal, že nenajdete klid ani v tom nejhlubším místě oceánu, Takový je svět. A teď zbývá další kamarád. Jaký? Vítr. Víte. Hm? A jaká je dominantní vlastnost větru? Podporuje, hm? distence. Jak bychom řekli české distence? Spíš rozpínání. Rozpínání, spíš, rozpínání. rozpínání. Ale když meditujeme, tak to cítíme spíš jako podpírání. Že? Teď funkce větru v páli se to říká samudírana. Samudírana znamená pohyb. Sam znamená dohromady. A ut znamená nahoru. Pohyb dohromady nahoru to se dá těžce přeložit do češtiny, ale to má všechno smysl ty prefixy. To znamená, že je, je to pohyb. Ale pohyb se nedá oddělit od země, vody a od ohně. A proč nahoru? Protože ty elementy, které jsou lehké, existují elementy těžké a elementy lehké. Těžké elementy, to je země a voda, ty klesají. Lehké elementy, to je oheň a vítr, ty stoupají. Hm? Proto vítr je to, co stoupá nahoru společně s s ostatními elementy. Až budeme umírat podle budismu, tak jako spéro nás to vyhodí. No a funkci jsme měli teď manifestace. Co je manifestace? Co je projev větru? Jak víme, že to tam je? Aby nihárana, že něco je Transportováno z jednoho místa na druhý. Kdyby nebyl vítr, tak nic se nemůže transportovat z jednoho místa na druhý. A teď je důležité si uvědomit ačkoliv to ještě nejsme většina z nás na úrovni, kdy to můžeme bezprostředně vidět, že tohle transformace z jednoho místa na druhý, to. Se právě děje na úrovni krápy. na úrovni ty, nej, ty miniskulní molekuly hmoty, která spojuje vlastně ty elementy se základníma počítkami, s barvou, z vůní a s, s chutí. To je náš svět. teď někdo mě. Někde jsem četl, když jsem byl v Indii, že Indie to dělá velký pokrok ve vědě určitě nebude dlouho trvat, se stane velmoc vědy. Já jsem někde četl, a když jsem měl v Indii jsem učil, tak mě na to upozorňovali, že teď podle indické vědy, právě indická věda je inspirovaná těma budistickým poznáním hmoty na základě kalápy. Kalápa se nedá považovat ani jako materiální, ani jako nemateriální. Je to spojení materiálního a nemateriálního. A to je základ hmoty je vlastně spojení materiálního a nemateriálního. Jestliže dojdeme k tomu, z hlediska buddhistických filozofie, jestli dojdeme k jádru hmoty, dojdeme k těm čtyrem elementům společně s počítkem barvy, chutě a vůně a kalorický hodnoty. Oja. Oja vlastně znamená ten element ohně. Čili, přestože žijeme ve světě, který vlastně překonal tu Dimenzi, aspoň ve vědě opravdového subjektu, opravdového objektu. Věda je absolutně ještě definována tímhletým rozdělováním. To, co je venku, to, co je objektem smyslu, objektem bádání, to existuje pro většinu vědců, to existuje odděleně na tom, jak to vnímáme. Ale ty nejmenší částici hmoty právě je definované jak počítek, tak i to datum, podle kterého se řídíme. To jsou mistérie, ale není špatný o tom vědět. Ale netrvá na to myslet příliš, protože neděláme filozofii, ale meditaci. Ale jsou to zajímavé věci. Mě trošku připomíná analogie jako ty, ty čtyři elementy, jako skupenský formy vlastně jako pevná, tekutá, vyná a plazma. To vlastně analogie z fyziky, to přijde. Já jsem, bohužel, se nikdy fyzikou nezajímal. já jsem absolutní Komputer, <laughs> Komputery taky neznám, <laughs> ale to, trochu znám buddhismus. <laughs> Na každý pád nemá cenu tam spekulovat, no, radši bude meditovat. Tak teď máme je všechny. Jo? A ten vítr zase může něco transformovat, protože existuje země, voda a oheň, to je jasný. Hm? Takže aspoň intelektuálně by jsme měli jasně pochopit, že tady se jedná o proces přeměny. Hm? Podle vysudy Maga, hm? Visuddhimaga má mnoho moudrosti. Mahabhuta, to znamená čtyři velké elementy, se jmenují čtyři velké, velká monstra, které jsou stále v procesu přeměny a obalamuťují bytosti, že si myslí, že v nich něco je, něco, co se dá uchytit. No a teď nezbývá nic, než se vrátit k našim vlastnostem. Probrali jsme pět vlastností. Hm? A dnes ukončíme, proč jsem mluvil o, o tom souvislém vznikání, protože teď vlastně dnešním dnem probereme všechny vlastnosti větru a všechny vlastnosti země. A teď se to začne spojovat. Další vlastnost země, teď přicházíme k tým Měkým. lehkým vlastnostem. Jo? Tak opak tvrdosti je co? Někost. Mluvili jsme o tom, že tvrdost je teď definovaná jako tuhost. Hm? Čili opak tuhosti je co? Někost. Hm? To je spojený. Teď jak můžeme bezprostředně asi nejlíp poznat měkost na vlastním těle? Někdo má intuici? Vy jste předáš říkal, že co je měkký, tak nejde uchopit, když jsem se ptala na mozek. mozek se dá uchopit? Já si ho vezmu na dlaň, když ho dá. Právě jste říkal, že tvrdí, takže, takže, takže ty kapalní věci se nedají Kapalní věci se nedají uchopit, když jsou hodně kapalní. Když, když jsou ale jako víc koheze, když se krev srazí, tak ji uchopíš klidně. To je všechno pohromadně. Záleží na poporcích. Je to třeba pochopit meditativně, to je důležité. Když to pochopíme meditativně, bude to otevření po pláznotu. Jestliže to budeme chápat jenom intelektuálně, nikdy to otevření po pláznotu nebude. Teď kon tvrdost a my máme měkost. Hm? Jak poznáme měkost? Co si myslí, Julie? Jak to vidíš? V ty měkkosti, jako ta ruka, se tam te Ty měkosti. Jako jste zaříkal s tou skálou. Co takhle rty jsou mm. Jazykem si zajec. Je tam někost Co takhle jazyk? To je spíš hladkost jazyk mm. hm? Měkkost. Mm. No, zkusíme to seltem. Hm? Co třeba sliny? A sliny to je spíš voda. Hm? Tam je predominantní voda. Až budeš se právě to zurčení, tak můžeš se vzít slinu Nebo prosakování. Na no to je slina A Tuk je co kometní. Tuk, no. Jde. Ale lepší je, když se líb člověk koncentruje, když to je... Spojený se zavřenými očima. Tuk není špatná věc. Jo. Oči mně připadají velmi měkké. Je to naknutí, to takový čím. Tam hladkost je predominantní. Necháme si oči na hladku. Tak já podle mého. Skromného názoru, myslím, že rty jsou asi nejasnější. Ušnila lůček, tak je mě teda. Ušnila lůček. Jo, určitě. Tak máme několik návodů, můžeme zkoušet, který je nejasnější, u toho zůstaneme, až ten počitek bude jasný. Když ten počitek je jasný, nechá hlubší stopu v našem vědomí, a budeme moci cítit v celém těle, pak se soustředíme na různé části těla a hledáme tam měkost. A po měkosti, jak už jsem se zmínil, hrubost je aspekt tvrdosti. Stejně tak hladkost je aspekt měkkosti. To, co není drsný, to. Není dostný, protože to má kvalitu měkosti. Je to tak? Tak hladkost. Kde se vidí hladkost? to mechový ružko na vnitřní straně. Hrubost vidíme dobře, když si dáme jazyk nahoru, na tu kůži, na trty. Hladkost nejlépe vidíme, když dáme jazyk na. Na patro, tam je hlubší na, na red. To je hladký jak... Jak co? Já to vidím takhle. Teď kondejte jazyk za red nahoru. Je tam hladkost? Na snost. Ale tady, za za zartem. Je tam? Je. Je tam, je. Už ho vidím. Máme ho? Teď už jsme nějak asi přesáhli dobu výkladu. Tak máme teďkon místo pěti elementů, máme sedm. A radši nedáme k tomu lehkost lehkosti, lehkosti na... Necháme na zítřek, abyste neměli eh, příliš. Potom, lehkost je lehká, teplo je strašně lehké. Eh, absolutně trošku bývají biologií problémy se, s chladem, ale to určitě překonáte. Takže zítra budeme mít tři vlastnosti, aby jsme zítří mohli skončit a Spoji to všechno dohromady a zjistit, že jak krásně můžeme procházet z jedné vlastnosti na druhou díky naší koncentraci. Jelikož je koncentrace ledna, všechny elementy se stanou lednými. Pro jistotu se zeptám, když si uvědomím tu hladkost nebo někost, konkrétně jasně, a procházím tělo tak potom ten element cítím na stejných místech, kde jsem předtím cítil opačnou... Proporce budou jiný. Nebudeš to cítit tak jasně, ale budeš hledat i ty vlast... opačné vlastnosti i na místech, kde je normálně nejsiš si jich vědom. Takže třeba na lepce budu vnímat někost. Že tam je budeš vnímat proporci. Měkost tam musí být, protože jinak bys nepoznal tvrdost. Takže si to projdu zase celý. A... Mm -hmm. Jak bys poznal tvrdost, kdyby tam nebyla měkost? Hm? Teď je otázka toho, kde máš pozornost. Hm? Protože ty, jak už si říkám, ty, všechny tyhle ty, eh, vlastnosti jsou pohromaně. To je brána k hlubšímu pochopení. Aby mohli být pohromadě, musí, jak říká Lankávatára Sutra, to je důkaz prázdnoty. Ale většina z nás to tak nechápe. Máme dělat ve stejným pořadí, pořadí. Protože naše vědomí je tak zvyklý. Že? Zkus to poradí změnit a začneš hledat. A to právě nesmíš. A jste říkal, že pak budeme dělat v ten no Určitě, ale až se s nimi seznámíme. Jestli se s nimi neseznámíme, když změníš poradí, tak z toho bude bynec.